قرآن مخترم آردن کو دا شیخ القرآن علامة محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جبسل 1993 کی شیرہ جد دے دا ملای دو پا تیاسہ تئی توید سنت کیسل اینڈ سیریز مرکل دکان نمبر تئیس عبد الرحمن پلازان اس دے مینچوک جانگیر اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر طوحید موبائل نمبر 0371 داینګ پرایس د قلم قرانو ته وی کوم انسان صاحب چې نه پېټه انسان څوک شي کېد ما کتاب انسان دا پرایس کتاب نه کاشه دیو جنا چې موږ زم متا چې ظلمات دولت ورګم اځله روان دي مال دولت ورګم نابل روان غلري کېل غلري ازمادي کتاب نه تیزه غلط ما ده ہدایت شي قرآن کې لو بیان د قرآنو شو نو اوس بیان د قیامت یقینا لطا صلیتل وای تا په بیش کېږي او نارو ده نو تاسو کې ولتوس الیوم ایدن اننګیمه زما قیامت کې تاسو خونده نه یمات جما کتاب در لګلو بعض زمان کتاب سره غلط کړو اته جما کتاب سره څو زبر دې تاسو ته وکم ولتس انورنا کوم ایدین اننیں که مکه تاسو وکم د دې متیو دا نعمت چې ما قران راوړي دنیا ته انسان تاسو مې کتاب سره سېږي اته کتاب سره راغل او کل کې ما مازدار کړې ایستګنا ځان دې په واټو اږي کتاب ترالني ته وینه ته اغاڅړې چې مونږه کایي فرضو قرآن ټول قرآن تر ازيه دي ورته سرشي شي کا لانيځه کلا لانيو کا وینه ته اغاڅړې چې مونږه کایي روانه بندا اداصل الله کلکه الله رحمت کای زکه مصلا فرض شوی نه دي داو بیا راست ديو دي صلاة نو را بدل دا الله چې خپل برابرې قران ته ديتا صلوات ومراد جل تکي مودري مودخه لسین کال بعد جنو بوتنه فرض شوهي چې نبی اسلام معراج ته تشریف وړل او دایک فرض شوه خبر راکې چې جما بند پیدا او قران الله د دعوت دې پېښېږي یا ورنۍ کوي دته هي ات تقا زاتل دې شه جما لار دې او دې رد کړي چې شیخ متولي نو قبر راکا تکل دیو قرآن دا قرآن ضروری دیو آو قرآن اوڑی دیو قرآن نو دو حالت ما قوه که حالت ویده داو نو ده قوه که اللہ ارتوی نی یقنن کذیتر منی نشید دیو قلاما لنسو عم بن ناسیا صف عوی راہ کل صف عوی راہ کل صف عوی سرکونی سرنوی سرکونی, سرکونی, سرکونی, سرکونی دا زبرګي تاسو سره سم بجمن نومي کړي که دې باغ راغلې یقینا کوم ني شي دې خپل عمل نوراب ختم دللا سرګوندی دې و سره سرګوندی دې دم جن خطا کار اس باد نو وزما پیغمبر ما راولې جو کته مله ني شي دالو خلاف نه ندا په یادان دې په وداع تو کې مړی په دنیا کې پر عذاب او نقراوي جانم تا بدراکم او راب او فرشنه مقرره یقنا ممن از درد دیتی سوائی بھی منا واسجود توحید اللہ تا تابدار شا وقت طریب اللہ تظنید دیکا قرسر القرآن دزم ممن از دکرائی تابدار شا دکرائی اصلو منا وقت طریب اللہ تظنید دیکا فمن الرقران قلصر الرقران اکرا وقترب سرن شروع اکرا ذخواعی کتاب لولا وقت جش حضا صحیطا بداریا وقترب انیزی کا ذان قلصر الرقران قرآن لولا کیا کی سورت کے سرزی بللقرانو ذکر قرآن سبب دے دتول عمالو اور داری یہ اس بات تا قیمت ازن بو تفکیت بسم الله الرحمن الرحيم انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ماكي سورت کے قران کا ترغیب نقص قران اس وقت یعنی تا کہ پتہ قران سورہ کتاب دے وقانو متن له تو قبر هغه شپره چې د هغه عبادت د یو مېشتي د زرمېشتې د لريته مقاله کوي باندې د هغه یو جنتا د لريته مقاله عبادت ته خدای پیلا دا زوره عزتولو ورته چې په خوانوموتني کې لريته وته او دې مت کې لريته قبر دا وایي دا نو چې په خوانوموتني کې قران رو. او دا قدر اللہ ذکر ورکو که پداغش پچھے اللہ قرآن محضر سرے لئے دا دا سی مقامنا چراگئے فتح نوہ دا دا گئی مقامنا اللہ نحضر کھو دا سی ضائطا چراگئے نا جبریل قصہ یا لوہی محفوظو یا اسمان دنیا او اردائیتو نو پداغش پا قرآن دا عالم غیر نا عالم شادت تراغلے نو پداغش پیلہ فائدورا قدر ورکو یہ اطر پلاری تیر ش او اغا لا خیزمی نو چه دا آسر پا چاولی گی نوحو خیزمی چه قرآی دا غشپیل <سؤال> دور قدر منظلت دیو جنوار کرو چه قرآن پا کرنازل <سؤال> شو نو چه دا چه قدر کر قرآن پوزی زاقبا صور قدری مانا شو ما غشپیل <سؤال> دور ازت ورکو چه قرآن پا کراغلی ہو نو چه کمت سینک قرآن پوزی نو دا غبا صور قدری دا قدر دیل <سؤال> نور کرو چه دا غش ځه حجروزه د عرفات ورځې لګینې ډوره قدر ورته دي چې دا عرفات کې مولا ډوره قدر ورته دا نه دا غشپت تراوي شي مولا قدر ورته یا پر غشپ کې چې لا او کله نه پر غشپ را قرآن راغلی قرآن کې پلار کې چهره په ضمانت یې شوی نو الله هغه ډوره اجرت ورته ورکړي هغه قدردان څه دې کم سینر کہ قران پڑھی نو اللہ رسول قدر ورتئی من وی راویږي چې قران را پات پکه چې الله عزت من غا الله دې لا اونچت مقام ورځ او چې پروت تعالی سره لېره تل قرق ورغې دغه شپه زونه مې شنو راځي پېټې دې بيرني په دې کې په کوم دره دار اوس اصل من کوم جام ها را قاعده اصول کې الله فرمایلی آغا قانون که تم اللہ تا پسندید نو زمان فرشتی رازید آزمان فرشتی بیان کنید ما آغی شپیل دورالوی قدر وارکن آغی شپیل امی دام انزل وارکن نو چی شپیل امی دام انزل وارکنید نو چی کل قرآن پر یو سنکی پیوزید سلام داشپداد در دا احمد حییت سوره قادر كهجت بسم الله الرحمن الرحيم لم كفروا من اهل الكتاب والمشركين حد تاتيهم ساتيهم البينات رسول من الله يطوفن طاهرهن فياكلون فيما هو ما تصرف الذين الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات وما امروا الا ان الله مفسكين له الدين ان يقيم الصلاه وياتي دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين هو مشرور البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضى الله عنه مرضوا عن ذلك من خشي ربها نفس کی صورت کے قران عزت بیان شد متوی بیان کی غازیت اهم ہے جت مقصود دنیا کی سری کڈورائے اوبلی نسائب لیکن کمر راشی نزاد دنی جنگ دے خطرشی خوزدین از زیادی و ضروری شده او آغا قرآن او طابداری دے پیغمبر فلیو صریف ده قرآن علم نصیب نیشی او طابداری دے دوری علیہ السلام نصیب نیشی مدعب جن و و برباد شد فل دنیا و پاکر وزورا ی جانینا زیاد ضروری قرآن دے قرآن دے دنم ضروری دے که تابداری لپیغمبر نصیب نیشی نو پا سبب داغه دنیا آخر بیتبای شی نو دینی صورت که رضی بیان کئی اور رضی سے کن کئی چرا پیغمبر تابدار شا مال با دے مالو خلاف دو سنت ام مجرم با نو دین زدکا قرآن زدکا کل چه قرآن او دین زدکے نو اللہ با ساپا عرضو کی خیر و برکتو او کزين دي زاني دا قایضا دا, زائی رحمت دا زائی رحمت یو ځای کی गुन्हा وشي نا غزا یو کی دا خیر رحمت بنشي دا قاندي چې کوم ځای गुन्हा وشو نا غزا الله رحمت بنشي او غزا ته تتل نارواشي یو ځای کی جواري کیږي نا غزا یو کی نه دا او غي ته تتل حرام دي یو ځای کی چې دکرائی تابیداری کی گی نو غضائی کے ناس تا سواب دے قتل سواب دے بیت الله ته قتل سواب دے بیت اللہ کے ناس تا سواب دا ذکر غضائی رحمت وری گی او چکم لائکی شراب کې دمگ گوی گی نو غضائی تا قتل آ غضائی کے ناس دا دا قیدہ دا چی گناہ و شک شیخ محمد کتاب الاثار صفدثن ذکر کئ چې مړی باندې شنوولېږي داناروار په فضا تهولېږي ناروارا اژنارو شو له رخوا یو خاص رحمت ورېږي پار ک اپمړی بندي نسائی د ثواث ثلوث په دې کې دې دا حرام دی ابن ماجه یو څه ذکر کې حرام دی ابو داؤد یو څه دې یو څه دې کې حرام دی مسنن یوسف ثانیو کے ذکر کے کئی حیران دی اب بداو تیار تھی 10 ہاوہ ثانیو کے ذکر کے 3000000 کئی حیران دی سری کا محمدیہ کے 300 اور 500 کے کئی حیران دی جواری نگیرا یوسف یغول کے کئی حیران دی کبری 500 اور 500 کئی 10 کے ذکر کے قبر کی نکوٹ طالب مقصود ضروري کې ذکر کوي حیران دي ما قندل نه حاج یو کم دیر چې ذکر کوي حیران دي دارنګي اغاظای کې دې دې حیران دي شاهي طریقې اعلان دي فطر ذکر کوي حیران دی تنود الحقایق ذکر کوي اعلان دي جان صغیر وی حیران دي صدام اتا وای پېټې موله ګولې اپمری ته رحمت باندې او دې ګونګار شه داولي لګې دي دچا ک قبر وکچا پیډې ایمان ونیفو بده دې قالل چې کچره قبر خار کینې بعد نه بکارونه چې الله خلا خارې کاش مړي سره ظلم وک او خاص رحمت سره رب دې زت کې او پاغورې د انسانو سره یې بنڅه دې د فقاهي کې چې راغې نه نور فرض دي لازم دي دغه پاغ رحمت بنشي نه کوم نه ولا کړ او ټول ماری برباد دي دا خطونی دی کوملیاں اور کا دا خطونی دی دا شنیو لگو دا شنو لغو وس کا فدی زذ کڑے دا الله کی تاب طرح کہ پیغمبر صلی الله علیہ وسلم یہ شی منه کر ان تا دا با کې केलं اپ ابی خلق کو تزریشات کې جواز دی نو سورته بینه کې دا ذکر کړي چې رفل کو نجات د خلق خلاصې د زذ پیغمبر نن نو ابی دا قران نن نو مقصد دو قرآ اغاستان دیسی مخلوق مان نیوک تو چه قرآن و پیغمبر لیو لگا چاریو کافر دالی کتابو نا امجرکین بیردن کی رشرت نا تراغی چراشی بینا مفسرین و کاموانا چه کڑی را چاہی با مکہ پیغمبر رسول اللہ علیہ السلام تعریف کو لیکن چه پیغمبر را گنے بے کو ندا مجرکین کنسای کی را مانا لیکن مجرکین اکلا تعریف کرو چه تا مانا چه زه مینه اهل کتاب ذکر شو نه به او په کتاب راضي او ما تفرق الذين اوتل کتاب نو تکرار راځي کلام ته موی چې کما معنا او په اعتراض راځي یعنی مشرک د شرک نه جګړه کې نه او کتاب د خپل غلطه نه کې چې پیغمبر لکه اسری ده توای ستاند بغیر د وګو نه نه ماته را نو ما دل او ظهاری کې مڅوبداري کې څاڅه علاج بغیر د قران او بغیر د پیغمبر نه نما نو پیغمبر رعليه چې راځي د ایت پهینا رسول دانا چې د ځان نه ني ان دې په دې باندې سايې پاک قران نو کله احسان او پیغمبر او قران فیها ازي تایفو کې دې قران کې لیک دې د جماعت موجود تو په توون لیک کایما هغه جماعت صلی الله علیه الله فجې کې غوړي ذکر کړې نو تا غې ته نو کولی تشکرې دي اوبې نه شو کتاب ما غړپالته چې را لباينه او څه یې کتاب نو شهک علي کتاب نه سمې بغیر قرآن په غمبار الله احسانو قرآن په غمبار راوړي نو اصول اتحادو ځکه امانه راځي د ځکا چې سمې ده بغیر د قرآن نه اتا رسو بہا سرکے دے ملک ملیان و فتو کروا اگر آلم پر اندوستان شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ آغت پر امرکے اسلامی سلطنت قائم کروا آغت امرکے لازمی گردوریس چیز ایمان سے بزمون نفس دیو آیات خید اگر دیخل کو آغا دے ملک نوش آرہ اگر ملکی قتل کروا لاغم و تعلق سنکار رسو بہا فتو کروا دیکھ آخر لے او داغت کو فرگو دے او دعوی دیوار دے ذکر کاثر دے چھو دے امیانو تا قرآن کھئی او پدی دی مولیانو فکوالی رازی دیوار دے ذکر کاثر دے چی دی مولیانو دا امدن ذریعا لکا خات دے شمدہ نظر نیاز دے دا بند دے دا دی مولیانو بیتی تی کئی دی ذکر کاثر دے دا پتواہ تا نکار اتاو باثر ککڑی اور صنعتا و صوصی کے خان نمک امیر شیرالی حضر خلق و آشائی کردی امام بائی کردی اپا غیر اسم در اوم انہوں نے خطیوی ازر ختمیدی دارا جنم داو چی قرآن کو ایل در نونوئی کہ قرآن نے در نونوئی لبی ملاعی ازر ختمیدی اسم پنچویر پرے ندے کہ پرے خودنشت دولیگی آزمیلہ ری بزیتی کیگی منگوئی خلقی ارکی تیسی من غدا فارېږي ته یو مننه او کلهما فائدې کوي چې مننه نو خو څار فائدې پاره وايي هغه دې سالي 50 کال کې تا نوږ وځته جنامه غوښې ده ترګګیت پر دې چې راځي دلم تر ځای دا یو څه ثابت کې چې ما سېلي کې یا نو ارته دې څنګه له وټ راځه من غداوي چې پر خیر ولاته په دې کتاب کې څه فائدې او پته کې د سنت او د اسلام کسان نجات ده که ته منه فائداستا کولا او کلی منه نقصان ستاري زما غوښتجوي نه ضرورت ده چه وې نه او یا وي بندر دوی محمدو ثورني دي یو څه تفسیر مکو یو څه خلاص ټوپه کې نيځه یا مصاله په باغانو کې ما چاته وې تا تول ما فکر شه ک باغدارانه په بلا مصاله وکړه مائزمان گوڑا ایب نروکی تیجی دا مائی غلطا خبر ادا کودا چا میں تقریر کوک خل کو کانی شو روک رو ادا آخال ایب زمان دا کوسائل آنجے پرشو بیرہ چاہم اواز پائی را گئے ما تا ایک بسکا میں اولی بسکا جامعیوں کو دیتونے سریشوی مائی جبکو میں روک راکا نا کہ جامعی میں سریشوی پنجاب میاوالی کے مائی تقریر کوک و چوک کے نظرمان ٹولی جام جو سوای مراثانونو ولالو لمتنه کې وی نو ما ترایې ما توي ځان وځي مې وځل خو درپایلا کېږي دغه علاقې کو نیبي مونږه وایو ان کومي سولتې دنه نو او خا ما کستاره خیر خبره لیکن مېانو خطو وې غب بغطا هنا کار قومه ګړنګ خو ګیره مي ګړو بيدو وخره اته ہندوستر خدای ناراضا اصیر اوپری مال دی مال دی مال دی مردی مردی مردی سپورشن او خرایت ابیال مختورنشو او دی سوئی ایچی مطابق تو سنت خاص کے انوی مرد جارا سے او درون کوفار گوئیم درستے ابیال نزو آل کتاب صفت تا پیغمبرنا مگر فضاینا چرال بہینا اوزم قرآن شورت مائدہ کتاب سوئستیو چیار کلتا قرآن ذکر کے انو دی کب او دایبہ پرځای نه دراشي قران موای له ده خبره ورته خو که قرآن ذکر کې ولزيد من كثير من الله اليك مربی کا تو جانو کو پرا خامخ قران بیان کې د دیو ور بل کې دیو خالق دي ان دي دې چې دې تا مگر پیدا الله عبادت درو چینو کوي مينی تا کا یې رتا یاو د مینا دا هغه جائز مصفه را لقاواله سره حلال مال سره بده سره نو دا څه مینا جائزه مصفه را ایاو مینا د خپلې ټولګ دا چې د ارزاد شه تر کېزار تا فریاد وکم نو دما نه مرز دا مینا بغیر د قرآن بل سره خير کې اده ته عبادت کوي نو که څنګه مشرکان او بیا سره کوي بابال راوي کیره مدد کی دا مینا ناجائزه یہ تمیلا دم محبت تو دا کہ سن مینا بغیر دا اللہ نہ بلکہ عطا نہیں کیا دا کہ غفرت جت اس منے ظاہری وجود دے اور طرح کتاب را کا قلم را کا یہ دیکھ رہا تھا دا جائے گا۔ ایو جی غفرت دے تو کہ پسو جنی نہیں ہتا نہ ان بچے وعلان ہا ترا ملچے بغیر دا اللہ نہ جائے گی۔ ایو یاد رہا یادا تو اس مڑا ظاہری سبب نه مر ظلم دشمن نه نه دا ټیک دی ایا وړه دا ظاهری نیشه اعمال نو څنګه راکې د کثم کې مشرکان وای چې دا بابا دمن لګی میرال نو ما باندې کټړلې نو دا ظاهری بابا نيڅه کرن باندې هلې دا کثم یارا دغه عبادت وای دا بغیر دلانه نه جایز دا مینا کوفل آیرا دا درې وخت یو ځای شي چې کامل عبادت وای او چې قران کې د عبادت دغه مطلب وړاند را کوي مینه لرایې توب ور پرانې کې وقت نه لرایې توب بچنن نه کې یار نه لرایې توب بچنن نه کې ځای یې په امنو کا مې دې ریټې دی تا مگر دا بندګي پیدا الله پاک یې لا ګردن حنیفان شې پېږې ارادې ایمان پر کولې گئی تپامن ودې نور کېدات دانې چتښ موهې دې انور مود نه دای ځان مسلمان وای انوک نو کې دا د رې دین مضبوط یقین نه کثان جنکار وکه صفاق د阿里 کتاب نه یا رامیان نه مشکین اميان انکار کو کتابه ځان وکه انکار وکه د سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور د جننن کې وای انیشه وای پرې کې ادا دی پتر د مخلوقات او یقین نه کثان چې مننه د امن دایو مرن چې زمنه نه بعد قران ارزبا پر غم خالی مطابق تصنب کون دائیو مند او جاری کل تا عمل توڑ چے عمل ہوتا نیک عمل نیک تو جائی کل نو دی دی بہتر مخلوقات خراج دی چا بہتر دی حاجی تینی دی دی چا چا حج و کنگا مخلوقات تے مولا ته دی دی دی چا مولا دی بہتر مخلوقات شیخ تینی دی دی دی چا بہتر دا مخلوقات آغا تینی دی چا زخرای عملی او تابع پیغمبر شي او پذان باندې دا جاری کړو نو ګټه خير ولري دي یوځو دي الله وکړه جنته نو دي روانې مېونه ولاړلای دي ولی هميشه وي پېږې کنه مشا راضيږي الله څنګه دا عمل دي چا وکړه چې دما کتاب ته کېره ځای کا او دایو دا ادا وکړه چې نن نبات سو په ټول مخلوق دې خپاي شي ولې تم له کاچی دی اللہ تو خوشاله کی ولا نه امور ادا پی مفروضه کوي نو ولیک پک ترضی اپ سړي خوشاله کی انسان سره لري مخلوق په دغه څه کوي چې تمه غوړه راځي که حق کوله کړه مخرب بدرد وایي ماخامه کوله په بدرد وایي نو تعالی خبر ولایت الذی بہنی و بہن تا انرن کاش دی اللہ زمانہ تر میندا ایسا یا بادا زری پندل سنه کا سره ولایت کترتی ولما مضیابو پلا کی څه کہہ دے هر اسلام اور ته دی کہ امیگی خبر یې کړی قرآن کی ذکر دی کړے ته نمیږي سره نو وای زما شایمن نو وای میږي د څه څه نو ده نو وای یو داو ځدنی رستي اځې ځدنیه جدي زما رزق کې الله مقرره کړي ده مثلا یو پاو زما رزق یو نن پاو کا هغه ما نه تا چې کوم الله مقرره کړي ده یو کال مثلا نغدو کال کا ځدنی رستي واجلي زما رزق په نیټه ځاتې کا رحمن رسول الله نشم کوی نو میږي او ته چې دانه شي کولای ان یو میږي نه په حالت موليان جوړ شي زه میږي عمر ایمان ته کیږي زمای وي د گزاره نه کیږي کله دا شاعر کومه گزاره نه کیږي وه گزارې دایي کوې کذرات کوم فرافي دي حسابات بدوي دي ادم بیاو تنکیس کړي مودودي ټول کتابونه ډک دي از اسلام جرکو شکرره مونگا وای وزیفا را کئی نا بید آئی گناہ سرے پیران وای زمون شکرانا بندیگی مولیان وای قدر اسمونو بندی دلو زمون شخاص او زمون سرسائم بندیگی اور او آخیز وای قمونگا در آفیدی رات کل انو بید زمونگا وزیفا بندیگی آر چادان یو اللہ پر خدر اللہ سوکرا دکنی داخو توتی کئی که تئیو سلیت آوائی زمان مشر یه ارپینا راک که ایزا تینکه دا گھٹوکی تیجی زمانگو ای آمدن بنجیجی آغال آنا چی که آغا پر شیدن ریجیدن ریجیدن رکتی دو روزنباد جناده ای شاید که فقعا پر ای طول موتا بیتنی زلوزنباد جناده نی کیجی آغال آنا چی که آغا پر دار دا کفر کے مر شاید امریکا کے دعوی دیر لوی سر لوی سر لکه دې ځای چې داونه ما داوی کتابونه پای کې صحابه و تاړي حضرت عثمان سبحت رضوي وکړو حضرت عثمان ناکارشه نو دا قرآن را جمع کړ دا قرآنونو غلاشه صحابه نه ننني څو څو چین حضرت عثمان ویل بیتلمان باندې ویشنه حاله کې حضرت عثمان تکريد سبعي کې 105 جلد 5 کې چې زه خپل ناولیشم او قضافین و اضعائین او پر بزنامی جوڑیسی دی حضرت مرآیو وی دیرلوی بیدت کے خلافت ملکیت صدیت ہو چینس تر موسیٰ علیہ السلام بیو دیرلوی گناہ کڑو علانکہ انبیاء محسوم دی پدیشتی خواب صحمنت سے اگر موجودی پر خوری تیرلوی صحابہ بزنامائی پا انبیاء وراج قرآن کی تحریف کئی او دیرلوی منگا اسلام جاگیسی اسلام غالب کو جو قران کے منافقان کو راضی انما نحن مسلمون منافقان نہیں کہانی ا دائم وہ کہ اسلام جاری کے اسلام جاری دیتا ہو کہ تم اسلام جائی ہو سو لیکن جیے سب سے رب یقین کر رہے ہیں راضی وشی اللہ دینا و راضی وشی رید اللہ نا <ملا> دا مقام دا اشتر اداللہ نا دیتا دقائق کتاب تر کئی رات اصنیت جاری کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجازو دلت الارض تیز الان وطرست الارض اصطانا وصال الانسان مالها یوم اذن تحجت اخوارا بان ربک اوحالا یوم اذن یسر ناس اشتاقلن و اعمالهم فمن یع مل مصقال غرر خیرن ومن یع مل مصقال غرر شرن یرا له ي فَالْمُورِيَاتِ في الموري خ صف المريات العا قسر ندين ق إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ إن وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ و وَإِنَّهُ شا الْخَيْرِ لكم بال القير شدديد أيععلم ياضده سلامها في الذور وسلمات الجء إن ربهم ب يوم إلى خير بسم الله ح الرحيين القارة ما القارها وما أذا كما القارها يما يكون بسم الله الرحمن الرحيم علىكم التقاصر حتى عزرتم المقادر كالله سوف تعلمون ثم كالله سوف تعلمون كاللو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذن عن النائم بسم الله الرحمن الرحيم ولاتر إن إنسان لفي قدر إلا الذين آمنوا من السعالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر نقر في القرآن أوضة القمبر ذكر شخص في القدير شورت اللح ذكامت بيانتين تي إنسانة اللہ تا کو الله دې هو انسان څنګه د ماضي کتاب نه غافل شي صرف په بيشي په یاد ده کلا چې یو یقین زمکا پځه کې د لزار او وکه یې زمکا څلګو جنا دنه په کې مړږي او غیر دي هغه ټول را او انسان څه جوړوم کې لا دا راز بيان دا څل حالت چې معبود تعالی دا, دا کړی اي تارص هم کې دیتا دا راز واپس خلک کډ وات اشتا وښې نی او وګورې چې دا عاملو نو اچا چا مکر په متارد زره نی کی نو غوې نی اچا چا مکر په راز زره پتنو غوې انسان استا په شيرا څو کیده اته واه خو سراج نی نو تدان نی انصاف وکړه د قیامت ذکر وشو نقص انسان له اچن او کی আজি یا تاج نه راځم منل شاید سی تا پناجو پریس منډه منکاسنا په افاکثرہ اسی منډهوی نه حفظ کړی تاسو رو کوم کې دې رسون ناس تاسو دې ته مونږ کې دې پوز سبا په ژوند شوون سپورته کوي په دې سره کو بار شاید دې از تکل مالک قادر دې دا شی چیز روان دی هغه حکم دی دان دې چې سومه اور شي دشمن باندې نیک اور دې ان الانسان لربيلكنوز اتى الله ذلك لا نزار نش كانه حيوان خري جعا حيوان جعا فمن روانش متاربه حيوان خري انسان جمالت اور تھے ورضہ پہ نا اور اخلاقش انسان الله دل کی وہ کب دل نمبر تر کو ضاگی د کتاب زده الله د حکم شیخ اندر کاذر ګلانی رحمت الله علیه ول کتاب فت ربانی کی ذکر کئ اب پیروان طلبو ی خالص بتاو د تعلیم سپیټ تعلیم ور کا ذکر چالو څوک نه ځای نورو دي شي وسایو ني شي ناغه ماره تعلیم ور کا ناغه بیا قال کی جن جنو شی مالیک ہے راہی ایوان نے قال کی ولک ماغا قال او بېمانه مودا تا قران اور استه نو تا خپل تدبدان نه کو تا ځان نه دې راځه السلام علیکم وګور سپینم نه دا شیخ وې زه او شیخ لکې بنو کې تر کو لواځه الا ساته فرض جو شی دا لازم دا زاله پای پای به وزنا دا فرض دی او شی لیکي قامل خلق او تريد ان يقبله صل خلق زپارا عمل کي سلام علیکم چې س라이 ماننيتي کوم چې س라이 کي بیا دا وای چې پرالي زکه بلکي بے معنی خدایي تدریس است ها وسی صدمن ورځي چې دا لازم دا زاله پای علماء که دینگا ذریعی دنیا گردانی دن ناکارا ملیانو او دودارای قصدق دین ایشانا علماء سور دا بدترین علماء جی بدتر علماء جی و شرعار مردم مخلوقات کے نحایت ناکارا ولسوس دین حضرت دین صدری مجدد کی حضرت مجدد رحمت اللہ علی داولیاء و سرطاد داولی حضرت پیران رحمت اللہ علی اگلی کی داولیمونگا پیران منولو اپیران منی، اپیران منی، انسانا تا اصخورا دا مالک دلان دی پر مند روان دی، او دا مالک حکم منی، او تا دفایت آمیداد نشک، جتا تا دین قرآن راورا سیدر اتوائی منم، انن الانسان ربی لگنود، یقین انسان دلانا شکر دی، انسان پدیمان دی، پلگوان دی دا آمان، پلگوان دی دا آمان، لکا شریط آوائی، او دائی د دې څه دې وای تاسو دا څه دا کار کړل تاسو یې څه درکې صدقہ کوي نو ته دوه ځای په خداي ته دا یی د الله په نا شو ما دایته ګره دل څوک نه مې ما ته مطلب نه ده ورته ځاون دې شاری وای د ګنا ده قتل حرام دي نو قتل حرام دي او شعره دوائی ده کمزای گناهوشی نو پا غضای رحمت بندشی صاف و مختصای رحمت بنده زکر رحمت پا غضای کیش ده کمزای تاعتی داد کرا دوکرا داد زان صرا دیر روی اکلمان دیوکرا دا خضای رحمت بند کپدن او قتل و تحرام شو ازو ترین اخوضا شا انا غرق شای با ام با رق شای با دادی تا زان صراو او اور پردان کرے رسول اللہ محمد <تصفيق> درا رحمت عمومی اغا بتا بند شی لے گن رحمت نہیں ہوئی وےنو انسان دمی مال بچے مال دے پارہ جنگ کے مال دے پارہ پایان ہو جے کدو بھے کرے قصودی کرے اپ کی نہ جاپان کرے او قران دے پارہ طاقت فرصت نہیں ہے اور کے چاہے متوی زلہ آو, أو شلو زور پرائے دس دے دی تیار او که چاې چې قران له تلوی نه ستاتہ پر سچي شي مې والا اظاهر کې شي د شنو والا شنو आकाश به ورشي ردمږي پړې خبردار له حکومتینه دمال بدتي بیان څوک ا دې انسان जगत نو بیا قیامت تنگون کیرو حلونه دې تنگون کیرو اسیږي پوغتالل سر تنگون کیرو کندهار به پون کې لبس کلا چی با خلق پشاند فراج مخصوص لکا دیگر چمرا چوئے اپا تنگان ستر بی ترشی دارن مخلوقات نقبلون و ستر بی ترشی اچی با اپنا پشاند ورادت چوئے آسو چدرمیشوی تلد عمل عمل دے رو نو دے بایپ کو حیش که خوشاد ورکی دلگا آسو چس پکیوی تلد عمل نو زائد دو از دې په کټاره سره آویا ورګرام نن ګان له ټولګټ ټول می ځاني حسابي او عمرتان دا سارا زمان خامې شعب ځان سره ورنکو نو ټول عمر حساب پسنګ وکي نن ګان شي حساب وکړه چونکه انسان غافل کوي نه د نماز د نماز کوجه دې بیمنه شېلې په بیمنه شېلې دما شکرانه بنده وي مولا بیمنه شېلې زداات کئ زما و اسات او ذا بندي مواجر بي مانه شعر زمال لپاره یاد کئ مواجر بي مانه شعر زاي بد مالو زي فرازي ان دي وهنه الله د مال بي دتي بي نه غافل ک ته الله دیواله د مال نن له تي زبايشل کوم تا مقابر زور کوم ساس ملاقات خبر ده داني چې ملاقات هم مجبور اوسه قبر دې سيلي تاوه قران او حديث کې داني شه چې ته مړې لس لاز بابا لسم انکه حديثه ماکباب د بابا زيارت القبور بعد په بیان د کترو دغ شې داني لري چې په کترو د بابا کې ک قرآن نه ناغو وايي زور مقابر کتل دې سيلي داني لري چې بابا ګل دوینه تاپونگیه چلتر آنید که بابا لروا علیم و تده قرآن و حدیث دوشمنی دانوی چاگستلی گورم چاگه اگر نیک زوان خفره او بیوست شوئره نا دیتین اول بابا بابا جو تا ناسته قره لخواد لا نکره یقینا نظر ده جی پو بشی بیا بی یقینا نظر ده جی پو بشی یقینا که پو ده یقینی پا پو یقینی پو دراغلی یقینم راغلی ولې چې با تاسو جانم لې چې با کنه کډه ورساله اوبه با لې چې تاسو کېنی ات په ورشي تاسو نه پکامت کې د قران نه نه قران چې قران راغله تاسو سره عمل کړو کیو کې د انسان دایي ذکر شو نو حاصل کیوې تاریخ انسان ګواله انسان تاونی تلې تاونی د څ زمال د غبرګون سر سر سر یې راغله په دنیا راگلی برگند و سرد و سرد دیستیو نوی اوگست کفنی خوڑا اچی اوم نیسی نو تاوانی نیشتی نو تاوانی دی دی چه راگلی کار کو آلار پایی راگلی دنیا تاوی دابانی جرم دنیا نو تاوانی دی مگر نو تاوانی آتا سان آمانو چه اکنی اوتو دا اللہ کتاب دا خواه اومانو شیو اللہ حجت عمل کئی مطابق نو ابيان کي دا الله لکتاب خپلې مسره خلق څه بیان کوي ارادي دا الله کټه زګي اثر ورته بدر لري کوي نو بیان کوي دا ثور مګور سات خير چې متخالف بدر لري وايي نو بلامنو دشنه الله الرحمن الرحيم ويل لكل همغه الذين ماذا الذي جمع ما لم وعد دون وصب ان ما له اخللا كان لى ظنت الختمه مما ادراك ما الختمه نار الله المقدته التي على الاثر ان عليهم اسدات القيامه الممدده بسم الله الرحمن ألم تر كيف فَعَلَ رَبُّكَ بِقَادِرٍ ألم يجعل قَيْدًا فَتَذَكَّرْ إبراهيم صل عليه أبادًا ترميهم بحجارة من سجيل من قاد علم قاسيم ما طول بسم الله الرحمن الرحيم إلى قريش إلههم يا الله تشتاهم سوء فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من بسم الله الرحمن الرحيم رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعوهم ولا يقضي على تأمين مسكين تويل للمصلين الذين هم صلاتهم قائم الذين دا صورتنا چونکه قرآن ختمی دی دا دا زمیدارن که قرد اذکرن خارج شی اول یہی کئی پتیسن کی بیاکو کری نو چو کری نو بیا دا کار حفاظت چوی حفاظت کئی دا اخل کری لی دفع صلی کچھ حفاظت تو نیکی نفضلی اجار شی تباور بات شی دا یہ قرآن کاری را موکی صورتونی که بیان دا قرآن ادیمان بیان شد نو اس املاح اگر نقصانی سیدو نکھئی چه ردیو خلکو نبا مروکی گئی نا از خلکو نبا مروکی گئی یو دا چه خلک بدر پر روکی کئی لومز آگی توائی چه استرگی ہوئی او همز هماز آگی توائی چه بدیلتای عیب لگنی کلی چه تپ دی مسئلی او در دی نو خلی سکت تاکا استرگی ہوئی دگر او ایفه لټی دا زمویان دښمن دا وی او دښمن چې قاعت نمونی انا دا ډیره خارمه کوي چې تد مسالې نه ورسته مطلب به ایلی چې د اسلامت شي د مسالې نه ورسته شي د ظابر ازی په تمام یقینا د دې قرآنه کې د دې سورته ځان کوي چې څار دښمن به ځاتل کې کله کوم مساله ده الحاکت ہے ہر بیٹن کی برس پورے اس پہ مال وحدت دل ادا سامان مطلب د رسل سٹاپ وینه دا مال بن دیږي چاونه بن دیږي سٹاپ وینه ناګه مدن بن دیږي نا نوې زړو پریوکا خناوار پریوکا اګمان کئ کمال د کی دا مال لا یال کی یولا محاجن بدل جاچی لاح ایچه اینا ارتاو بایتی ای پا حتمان چی حتموئی ما تولوتا دا زی جانل تبای ارتاو کن چی زرہ در بایتی ازویی پا کتابا صدا حتمان اور دا اللہ بلشوئے دے آؤ اور چی حملے کے ایپ رنبان دے اداور باپا دے جو شوئی جو پای ارتا نگتنگو دنگو کے اور چی تیر سنسری گوئی سی مطلب دا کتر رسکے گا کتاب پای خرق خلق تاپس بدردوائی انتا مرسو که گا تدا مسلا بیانو آف مرسو که گما دا خلق پخلے اور فی تم امدیش دی غوغای رکی بان آواز سنگان کب نکو نز رسک گدا را اور فی دشمران و دی غوغای نمیرے گا سپی غافی و فسین خیر غالی دا سپی پا غپا فکی کل رسو شاید دانی سپی پا تاپس غافی دین څلکه چې په تا او وسور نیخي نو تا مرګ دا جمعه روان شو دا ځګه روان شي اسلام مرکز قرانو لوښالي هغه ولې وکالي یو ګاله دې راي سپورو کچا دا بدره راغله په هغه کې دې وروي بل راوخد او زمغه asa پريول نرګي شه ولا ستا زه زه نه سوم طالبان نه ما غلږی چې کوم پاتیز هغه ما لري کول راځل نه یا دوتن راځل یا وایي ځاګه کارشه ار سی ولا وره ها بولوی خان یو ګټل کې رالن راد زای پر سره زه 6 ان کی وړاندی راځم السلام علیکم مایکخه ری کنه وره دې ښه کومه پتہ مې پس یو خبر درته کوم داخل زما زای نده زما کور آغره مایی داخل زما دا زای نده اما فرقه ده, ده او داخل ده دا ده کیو سره قل اباده الال ننعی سه طاقت ده, دا دا ده دا دا دا دا دا دا جور وی داخل زای ده داخل زای ده داخل زای ورد نداخل طاقت بیم کبی جوریم زما کور مده نده زما کور آغره اگلی شد لیکه تکو شد آیا ورطاوی یار ده تا سره خبر نیشی محمد آغا چه اب و چه رنگو. چه خلق او څنګه راکړه دا په طای قارده په جوړیې کوي نه هغه مالک او دایو د مرکز قرانونو خوشاله کیږي چې د ځای به بنکو ابرای او کافر او غیر واس چې د خانل کاپار انغو چې خلک جما دل باه او دینه تو عاشق هغه ډیر سږ سامان سره روان شه چې کله د مکه ما تقریبا 3 میل یو الګا له محاسب یعنی دکانو الګا او تراؤر سے نواللہ پر توتشکل کی راوہ لے گا دار توتشکل کی راوہ لے گا دار توتشکل کی راوہ یو مخورکے کې یو پنجے کے درینبل پنجے کے اور کانی کے بشاپا اوگو دولے شر ناغبا جلوس شر لمبا بشن ابراہم اتباع برباد شر اپناتار حالت و اپر مطلب دائر چه او سره مرکز ده اسلام روانه اینو اللہ با اعتباع واربات چنه منگم دعو میتکو چه کفارو پا افغانستان حملہ کرده را نو تیگه ده خلق و حمل ما بچه قوادی شلک علم افتے افغانستان کے مسئلہ بیان کی گنی عذاب در بنی رازی او در دوری زمانه نا در کابل بولیانو باتی مواحد پیداشن زرف حسوکیو کئی سنوطار اسالسات کے اغا مشور حالن افغانستان دن تقریباً شپل شرقال اشتوگنویش اکال مکی چا اگدام اصلہ بان کرو واس نو اغتای دا غزین ایراروان کا ارڈی پولیسی چیتا ایرارو رسو نو پوتای برتا واچو دا اپا غازار کے اراس کا اب ایسر دا بال بچنا راو شایدو دادشکوش اکالو مکی دے ای علم املو خلصن جنوبی دا غوی خلاکار خصوص توحید نبی دی نه الله چا زاد را او څنګه چې نبی سمراسته وزم پای کې ایمان نشته چې دا الله دین غرامولت ور کوي اضا پای مولات دې ودته نو موندا وی سدای ربو بلې شامت اعماله مان صورت نه درګره زمون به اعماله صورت نه درنیست خو ظالم پدایو دی کې جماعت ظفر ایوب خانی باغی بمباری کړره نمو غي الله تبار ذاته چې تبا برادبا کړو نو چې د اسلامي می جماعتونه رنگ کړی دي الله سے تبا کوله شي ورا زرمو شره دې تالله را نمو غي زر یو کې تبا کې خوه څه ضرورت تبا کې آزاد زمو یقین ده اگر چې زمو امار د دې نیوی چې تمافیو کې استاد ضرورې تبا کړی دي الله چې تبا ور بازار رامکې په وجهه بیت المقدس تماشې الله تعالی غن تبا ور باتي مونږه صالح ذاتي کتاب را ته وا کړو داري شاعر الله کی اوسه دې ديږي نو پرایو دې سم نه څ شاعر الله نيږي کوي جمعې نه را پاسي داري مقبره ده شاعر الله نه را مقبره نه را پاسي نه مالک ته خدای مقبره دې رشي نو الله هغه کور کې عذاب نازلے، ذرلت رانگلے سو ذرلت پکی چی مڑاوار کی پا سنساڑ کے دیو تلیجیت راگلے ہو ہمیں بارانو تاغر ہو چی دا مقبولے ہونے خرشکئی پا دیگری کی ماں تکریر کرے ہو چی دا مقبولے ہونے خرشکئی پا مارا پوٹشو ایسی تدر پیشو ماں تا تابند کردی ماں آیا ہو وہ بندتو گی بندو ویدو کومت حرر دے محکومت زماد اسلام خلاف کئی زما هغه قوي د مقبرهونه ونو نشواله سر دی په فوکا دي کړی چې اجازه ټول جوړې او دا یې ونو باګه د مقبره نه نو نو ټول دی روان شي نه جوړيږي د مقبرهونه ونو نشواله هغه چې دا شي خارې شي لکه دې خرصه لنی شي مقبره خلک لري абаده څوک اذرتو مقبره زنه منو زپ یو دېګم مقبره زنه منو خدای دې ده عبادت خرڅي پا مرز وخلی پا تذیر سخلی پا خکم وخلی ایمام حرام زم حرام احنفی زنی حنفیان زهی دی کور تراغنه از از از کور مالکم علکه تاسو غلی جنام مدو دی تور ملکی جنازه شوی و غیبانه ما منکره زی پیش کرو ما تایی تاولیو ندکره ما زمان ایمام بایی که غیبانه جنازه بنکره ما ندکره از از از خلق منکون زه حنفی اګه ټوله ملیا نو کړو حلپین دیږي په دې ټان کې আমا لګې اذان شي نی زړه څوم چې ما ته یو ملاوقې ځانته ځان شي ها چې دا وسهې حساب وکړو چې دا له توم چې ټان کې کوي هانګي ګونه لري یو دا مسلو کې باندې مخبره تباتې زموږ 비زتی کوي اګه قبرستان 비زتی کوي رازون دا هران دي اما ته یې هانټي تړي کوي ان هغه یو تن ضرور وي چې کور په د مالکو حضور راغلو نا لایک کوړه ځار چې څه خو دې نه راځن سره وړي دا غوړيږي ان چې نه ده دا پرانه سنت په صورت کې بیان کړي دا اوسل کو چې شاعر الله غزاې نه پاک را نه پاکه جمع شوې کوم قبره کړه د اسګاوي کارم سناني بودام نشائر اللہ نرے بھی ذیتی ہوئی کے معشومن نشائر اللہ نرے رحم پہ ہوکا تب بھی ذیتی الفاظ دلیور سوائے مسئلہ بیلال بیان کا داغبا عمل ردو کا چی خلاف در قرآن سنتی لیکن داغبا ذات سنگرد کہتا ذات خول آئے چارت کے چاغذ کفر دائی لکا فرعون ابو لعب ابو جال دکو فردائی ایا لکا پدے کرن کے مدودی چاغذ دائیو در فرد چیا صحابہ ای انديایه متونکړي دي نو قران او سنت یې غوښموخه یاره کپی چې ګره د پښتو استबास څنګه یې حرام دي نو یې څنګه کار سره پاتن والو نو ګورته تدبیر دې تباه هلي ګل یو په دې ما رانګلې دې وشتل پماغانو دې ګل پکانو دې پکرو سجیل دا کړه چې کوم شی پور کوچي مداغ سرې آګاګه 50 راځي جو کی ٹکیت ور پور دے نو ٹکٹ بدن خوشی غذر نه راځي هغه پکانی خوشی نه ذر راځي کما اوس پنا کیا رپورٹ ولا شوی را نک چاره کرت نه راړي زبن ذر او کاش په اوس پننه غذر زخم ذر راځي هاغه حدیث ما نام دادا اللهم سر خطا درناي ور سال الله غناون مئوبکه کو کو سرا کو اوري سپور سنچین دره داو دغه چې ما په اوري وینځي وینځل پهګا مو ووښي داغه حدیث معنا دا دا چې پهګا مو ووښي شی وینځي نو غلا جرم پاتشي رسول الله پرمایي الله ګنا او عمل له کې زميږ کې دازي کبسږيږي چې غرا غناهم نلر کې الله مسل خطا بالما او سل دعاء خلا دازي وای الله زلو مله کې او او پو کوبو کوار شي رسول مایت مین دانه دي ګناه ملي شي او زموږ صرف پاجشې نه سره ګرم موو سر پاجي کیږي اځي هغه اوساري پاجشي نو سیدی قرآن ذکر کا اويشتل به د قرآنود ذکر نو ګور الله تعالی پسند او خو کول مشو په صورت کې بیان وته دا راځا چې مرکز تواسي سوچې مو په څیر کې بیان راځا چې دای بدنامیږي د مثالې دای دای راځي په دې بدری کې چیم شایر اللہ و ملکس تبا کئی درائم صورت کئی رج کئی پا آجا چید اللہ حسین پیدی و مال پسیدی قوریش اکیلی بید اسلام پیلا شیو نو قوریش پجیمی با گر ملت تلو یمن تا اوی بے چیمگا اغلوی خاندانی ہمی ایسیب ڈانڈو رائی پلا اغلت تلو پرچائی پساری کرے را کنی لدم شکرانا را روانجے شیخ او برداد پھریت او چې کله ګرمي وشو نشان څه مطلب نو صورت باغې راتګي چې وا مال د تار په ځی اده الله کتابو په لاره نه ځی ځکه د پیغمبر کوته او بیان د قران کې تاسو باندې کې نه تعجب دی سفر ځو په یوه یو سفر د تږدي په ګرمای کې اتنه کې ګرم منته ای منځه ابل په ګرمای کې یمونکې شامته د پار مال مال وکالو کې باندې کې کومه ضربت بیا تعالی الله او الله چې قران جوړ کې لیدلږي اوبه کوي دې لري به الله کې امن دی نو سر راي او مال څلورم کې دغه صفات اوسه صحیح ساده دي ګټه ویني هغه څارې د زوږون تیار کړي دا قیامت څنګه هغه عمل د دې غوړې چې قیامت نشته هغه قیامت نه مڼي نو دا راځي چې رټی اټین لته ما وسوي اې کنا دکړې ور کوي دا یې اټین ما کوي وسوي دکړې ور کوي دا قیامت نه مڼي ساتي mula قیامت نه مڼي دا هیڅ دین کې خرڅې یا قامت نه مڼي اته واسبرګلې اته ثارېلې قرآن وي یسین باندې ظلم کوي یتیم مال خري اادارې یي یتیم مال پیسې دی وکه شي لري اګوراله هغه پېجو赖 خړا دا او د کلمتوران یتیم مال شوم نه غوښوي یو جنرال کې اور دې ماله چاته پوسګل او دې خفایس مجھے سوتان ما دا یو څو څایو سب کی موږ یو لارو دې 1000 مې دې زمانه خوشاله دي اېدا جرات ساتي شي نو خوشاله دي دا یي پیسي دي دا څو خوشاله ما قانې ګوره باندې شي لورای پوهې تاو سې زمانه وشو دا څو فایلا دې موږ لیانو فایلا راولا ما ته یو څایو کې دې مسلمان په مرګه جذو مسلمانانو آموزه برابر تا نور په ټول ځانه یې څه مقرري فزالی کلي دې دوله دې انته ری را په ټول ځفر کې چسونو دی پور کې چری چې غاری جاګالي سایبا هله کونو لا تامن مسکی څار ورسې نه یتیم پری دین ددارې قیامت مخذب زه د نوټوي لګې دې په ځارې چری تیمونه خبر شي علا کرتے دیمو دو دار را ایدو موزمت لمنی بے غبار موزی کئی نسا شیخ راکتے کئی نسا چیر آگا عمل دیرے داریا کسان تیزان قئی پہ عبادت امان کئی معمولی شے ما اون گری معنی محصیلی کئی مراد تینا حق وینا علا تا پزیستا سے چلی حق ویناو کا چی بایو برداب ادعاتی جا رسمو ندی دا بنا کے اسلام توڑ مرموس کرے که دعا دو پجمع سواب وینو پیغمبر بکڑیو که پیغمبر او نکرانو سوابو کنیشتے نو طولو مرده حق منکی دا سرور سوریتو نا دا ایفازتو بسم الله الرحمن الرحيم إنا ان اعتدائنا توطرفا بنينا ربك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت عباد ما اعبد ولا, عابد ولا انت عابدون لكم دينكم دين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر له وان تپت را دی لازم وتپما اغناهم لهم وما كتب تسلان ارنضا ثلاثم امراته ان مالصلحته في جرا حبن لا سلو شروطنا څنګه موږ کې سلو شروطنا په بيان دي شونه نكي دا غي خو دا غي خو دا غي خو دا غي کار چې حقاس بدنامي دا غي مقصد ده چې خالای مرادای جمال حافظ زم داغي عمل دا ري خلاف د قران او سنتي ني اوس مومنان تا ني اسلام د كتاب سركم تا کوثر نو بندگي کو دا الله او قرباني وک پنند دا الله جسمن مي ثابت هي کوثر د کثرت ملې تعال مون ډير شعر درکړي او ډير شعر قران دې قران د زکات نو اوس عبارتي بنيه اماري الله رحمت لو سی دینه تازه درې لارې دا یو بدن کې مړ چې څه سی دینه راکمه یو بدن یې شهر دار قرآن څنګه اګین دښون ملي دا واته او کوثر او هو سموي چې اسلام قیامت کې با الله میدان قیامت کې حضرت له حضور کې دیوبو خدي ګراي رايځي چې هیڅ نه وګړي او داږي ګلاسه نه پہچان سر د اسمان څخه حضرت پاغي باندې لاله زګه کوي حنمو علیہ حنمو علیہ راشئی راشئی او اس کے یو گلاس او حدیث کے رحلیم چاکہ یو گلاس اس کے لم یدنا میدان در قیمت کی بچرین تکی کی دانا جنو کی منتگی دا زر کالا غل چنو کتا شئر ہے یعنی حرارت زیاد شئر او خلق مخلوق کی دو شئر ہے تاویی یو دلو برا روانی جما او سرانی زیږي نو فرشته باغه پاس کی ازاد عن بیر کما دیګل ازاد الو پس بکې هي جما د هوذنا فرشته به پاس کی فشاب ایران کی لګاتو چې تاسو پر دې او پس کوی د پن ووكونه تزمه چره کوم او سه هادی اصحابي اصحابي ودا د ماومتان دی عالمي مسلمانانی دی نوځي دې بماتوي يا محمدو انقا لا تري ما حدسو بادك اي محمد رسول الله زم تاسو پته نيسته تاسو په دې شامل کړیو دای دې کوم رسول کوي خاتونه شومې انا روا په کوزنه وادکه دای دې کوم سمعې تاسو پته نيسته استافي له روان کړې اسلام بشفاعت کې جار چا بغیر د کافر نه د قاتل با کئی دا د با کئی دا دولو گناو نو با کئی لیکن حضرت داوز گوری چه او دای خود اما دین روان حضرت بمیدان قیامه چیسی که کی فاقولو صحقا لهم صحقا لهم و دا بچه غلطم اللہ تباو و ربا دیکی واقع دین چه ما پر خود اغیر مان ما جناده کرو ان دای خود اغیر مان روان کرو شیو چه بیادو آو اما ویلی جیتیم مکنیتی سی مکبریتا وڑی فو پاها خودی متفیق دی چی قبرستان تاولور دسکات مکور دی یا بیرات تی نیبان تی اولی جا تا شرمی کی کانا خرد بیا ویتو ویتی ورحشونک را خرد کتا بیا افکار نو حضرت با خیره شروع تی دعام شخاتم بلا نکه ای خیره با خیره با شروع تی دعولوی چی دای دین روانی کرو پاسید دین روانی، آگ او غشهی گناه گریم او بیزدی چې کوم کار کریم او ثواب داریم نو حضرات داری. تا بخیری او علت تا خیرو سوید هنو تلاتتوی مادتو بازت تا تا پدنی ته دنوی تا یکی کریم بازی نرکوی یرا دعا که کری ندن و منکری خونه دا کرن نو گوی دا طریقه ندن که زره دا که زره ای دون تا وخایتی پرامبال کری دا نو چه ندن که نبی اخل که اولی دا دوچا دانے دنیا کرنی سریعا دوچا از پاپ دے دا اغو دوچا چالب غیلہ جوڑی کلا حضرسلہ جوڑی اغاز پاپ دیجی او بیغات خود دین کے راجی تازو اغاز طریقت تا نو دے وقل شروع جی دا قمیز داسیو دا خود امور دو دنیا جی چی حرام لی نوارسنگی تیجو مولے شی نو دے و دین گروہ ری جی اکا لوی من اکایو و ساده په ته نشته چې پیغمبر باندې قیامت کې شیری کې نو اچاله وسیو کې نوې طریقې پیغمبر نه راځي کې په غلنانستي نو مړه دیر سره نو چې اکل خیر دیر داشک ویلا نو کا نو یا ایو الکافرون و یا کافرو چې تاسو نه ته کې شروع کې آ تاسو ضرور نو کې ضرورت نه کسی مینانو مال او بې اے کا بلانو باندې ګینو کوم عبادت کوم په هغه طریقے چې کوي نو هغه وادار څوک یې ہندو اذنوی انګريز نه کوي آیا هو هغه په طریقے لیک په نمبر یو هغه په طریقے د کفارو دی د پیرانبر طریقہ سوہ چې ولماو کوي ولما ولم کوي ولم یو ځکه زو یعنی هغه ولای چې دوا په یو ځکه زو څه کوي ینه لکه چې یو ځای چېش پیښ نور مزی وروړیږي نن دې الله الله خانه ته سنيوله لا نه وګراغلی زړه وروړایږي نو دا په مرطریقه نبی علی السلام څنګه وجو نصیب شابه وکریس نو دا چې ته چې دې وروړلې مکه وروړور کړی دا چې ته څه نو ټوله روانه والا پاده روانه والا پیډه روانه والا پوکه روانه لیکن صنعت طریقہ دارا چھپا تیرے کی نصار لبرو رہا لاندر نانا خانت قویدار وادر رو رہا او چھ خلاف دو صنعت نا انگلس پر اختلائے نارا جا مال موزی خلد غازی موزی دوڑا ہے بہتر خلقو اوسا کلا کرے کے اس اجد مشکل بجمالی بیا صنعت طریقہ چھ خضی ہو لے گا محارم ہو لے گا جمعات از فضل طول حرام دید حرام چه یو رکات و اوی شرکات تنو بانده اصاب دید جمعات چه خوخراوه استاغوز خور بیتتا دید تالوی سرجی خور دار کون تو جمعات از فضل طول نارواجو او دا وقت چواده دید انو گوارت خلو لے گره گم گورم تا گورم تاو لے گره سرخز پیدیو لولا بورا گوڑم که رکانون دی او خذیم دی او دیتا او ای جنگ دا حران تو بده بیه آیا تو جنگ که لرد نظار که نمبرتری خواه جماعت صرف لپنه رواه و راسلد او جنگ لرواه دیتا او کاله پولیس کپتان خوفته هم صحب آیا ما تاوی ازتا تالا نو توس دار که هم تغلشم ایزتغل که دیشم او او ایتا نپلی دیتوال کارمائنا او او او سمال وځاله دي نو زه نه پېژنم څه کوي دا او تاسو څنګه غنند نو ستا ویژه چی کې دینه کړل ما ته زمامال خپل ماي ستا څیز به څنګه ما څه داوم چې بچي ووشي نو بانک ته پیسو راکنه نو هغه څیز یې أناسر کې نو ډمې ماله بسل راشي نو کور کانو یې لا بړه نو زه ر فایل لګي نه ما چې کله سنل چې نو ما کل کې کوی دی نه دن موږ را وایو ما لره کې اوسه نو شې یو لاس برج آغاس نو دومره یې نه مراته دا جن موږ وینځو چې کله یې په لاره ما لاس کړه زه دلته کې په کوی دی نو په واځيږي زر لږی مې نه لږی نو مې چې بابا مرشی نه رااله قبر ته شي چې زړه په دې ما په پیځه ايس زر وسونه زر زر او کوی دی زر ګړې زرا او هغه زر او چه پیو تن تند درح او خدا قاون دی، ادوه بچی، او پنچ عزیز شر درح لگی، او زوان تا مسلمانی، نو سنت طریقه دار چه مانگ با خلا وارد، او زکا مور یا غوخ بے حجاب آرد، باد بد لگی، نو تب انی دیلار چه مانگ دوارد، تیه بار سنه ملیار آرد، تیه ملیار کتاب بوده، نو زر رو پای بچی، نو چه سنت وی، نو دو خطنیر سنت طریقه دار رو سنت، چه دو انسان نو د سویدنه سنت طریقه دار چې ریکابت کوله ترې یاد دې په یاد ولوم نو زه په یو وخت کې نو طریقه لا چې نه غواړم لا په پړدا کې نو زه ځین مې نه تطلعم اته پاندیز رورېني مخېلمې اکی نو سره لا او که څنډه لا خاصه سنت بابا طریقه دار لا کوله ولمس اځه علامه څو ځین باندې د چموچی نو دا ایزه دره لژن بایکه یارمای ځانوا ویناواس ما هیڅ داون په پنځه کې وسانې یادې کاندې کیږي ورستاده خپل راپتو وګڼه انکه بابا امر کوي لکه چې په پټو په دونه څو دا څنګه یې سملی دادی دا خبره تکې امه نو روان وسنن بس بس ما ځاخه ده پوس جنان کار غاه چې له سکتون مان دی بچي یا لریته پیر امر سنت دي قران او سنت کې علاج یې فرمان عزت کا تللی ملک شباب څو او و نورو تمایده ایر مای پوستان که نزر کوی وی اندان پرمباشوی پندت راو دیدی پندت راو دید سان ادا تا پوست کم چکر نکات راو دید تو سوکر آو دید پردیس او را کورتر حسد جایدی تیت ملابو دید ابیا زره ترانگره سدی داگه دا کسپ دلان دیدی چاگی توی نی کوایی نیشرفتی که اونو آید اونو آید انا پردیس او را او دې دلینه لري ورسندو لري دا هغه ټول غلا نه دا مله غیرت صبر کوي تاسو او تاسو نهسته هغه له دې د مملي قض پر کړې دا ممله د نکاح دی ګنه کله نه دي ناغه ته ته پات ورو ته غړ بلاغ کول لري حتی زه راخلم چې پنایښ وکړم نه بوي نه او شالې چی که ما دا تاسو په کله تار کې څار کوي تاسو په دې سره وي غړي ا په دې اړه غوښته دی دا نه تاسو ته دا یو څه نه څنګهای کې نه کا په نو تا غا او دا ری خلاص اورول وای منځر کړي عدالت پر لویګنه الکترولز دا خبره کوم امیدوار زبرد کوم دا د کپټانه د ویلایځ دی روان اغیل ها شرات کلا ویرد جالانت را ترانیز دوگر دیچران که گم دوگر تالید که گم دولس بجه گرمیواز ما تایی روڑای با خیمه دا کرنو کن ویو بو مایو بودی منستم ویو بولی مای کدامی اوز کرن نو بیاد داد مساله نشم کوری ویو خطانگر آگوارم مایو خطانگر کنی منستم ویو خرما بازی مای را سامی ربانی ما جرم دا کرو مزهان له شکری دی پرېمنکي مافه جوړم په دنیا کې دا کوله دي د مملکې د پایلونو چا نشا غصه دي د مملکې د ملحوظه د فیرت چا نشو سولې د مملکې دا جانوري چراغ نه ترسم دي حسابایي کې ورسره یو د درې مشران د آپاسېل ما ته چا یې بچیله بزي ما چا نشستم زه خ라이شه زه پریږدې نه طالبان مریض کې نه ډیر څه دا هغه اسکو له ذره روان شو ما شا تاو کړم نو افسوس مې کوي چې نارباڼو ني مې باساسه ما دې را کې دې جنګ دې د دې پردوره جنګ دې ځار تاو کړم ایا ځل په دې لار ته تم زه نو دې الکان ته پکانم زه اسيره پېکېم مې ما غواښ لا رحمت دې دې چې هغه ځمانه بدل شي ځه سي ټیګ دې چې سره کاله تیر شي وړي او الله رحمت اللهم دې کوي چې کم خلک او ان ما خدای دیږي قران او سنت ته مطلب ہے نو خیر دې مطلب لا دې نو حدیثه دا وته ما ته عبادت حکم پاتې کې تاس کوي دا شو مدا دا خاص دی دا جنگ دی دا جنگ دی الالف کی دل ده لشي الک نری کی یاره ته دلا نه دې نه جوړ کناګه خلق کول نه الک برابر نه وی الک علت مې نه جوړ اغه یې ځیږینې یې ای پهلګړځلې سره وکړ ۴ عمر اکل کار دې د بیبل الفه هملا د کیاځه سلام كون پرفس نه غل بیبل اس پن الهکای پر کنه بادشاہ خو دې تری د مولانا خان دې نه غي اوسف زکه خان دې چې بیبل لاس یې شي اڅای دې زکه خان دې له هغه شی دا اکل کار دې ځنه ریبل الفه و کله کار لري تاس مکه عمران او غیرت تیم ترا করিলে اته دان پره او د مونږه غیرتی خلک ځان دي کوي دنیا به غیرت شېره به زوبرته یو ځاګه سلګیږي نا غناسم راخپګړایم شي نو ګډانه کوله د مایو ټولې ونی شي مسلمان په دې کم ده غیرتی په کې دې کم ده چې هغه نن راځي القران او سنت بیان شي ان تاسو باندې کې کوم پاتې کې چې کوم ان بند کې کوم کېم پاتې کې چې کوم ان تاسو د لاي باندې کوم پاتې کې چې کوم تاسو ساتلې موږ به د زماګي کل چې تبهی کاټو ته الله امداد برشه نه سره فات کل راشي د الله او غالب خوره عاجز کړي دا چې زماږ دین تابشې زده به امداد کوو په هر مسله کې کومه ان دې نقرا وعدہ کر رہا چیزو تاؤن ستاکون چیزو فتح و درسون فتح و نصر تو دینور کی جتبو کرا رکینا جیاز مکا و خیمہ کے ناسی آزم و خاجرے میں بھی د میں بھی کشمیزا محاجرے ترناسی و جیاز مکا جیاز وکا چی اللہ دے اندازو کی جیاز وکا چی اللہ دل غربہ رکی ستا دلاتنا کو خار ذلیلی کری ذلیل کریئے کو خرائے خطا حمدو کا چا اللہ استاد الازم دے اقرآن کیو و یقضیهم و ایسی صدور قوم مومینی چا اللہ دے رسوا کی استاد الازم وینی باقلت لنکیگی و اپنی دنی اللہ کی دلی نو بیاو محسا قلد روشی مفردہ لیڈران چی کارا قرصہ اموی نو آقل منشور پیدی بیچ وارتا وائد فلان کیا راقلت وائد منگا خلد بی جنی سم کونے اچی وٹا جتی انو دمرشو چی دس مال دی نار میشي بابا خي بابا وځه تا کله مريش نو په يہ کوم لري د څمال برکه سر کو بوغہ دا دیره بابا دې مونږ ښه وو زين مسي نو وا کی جوړه وځل مسي اته کرا اته دار تعاله زمندینه تا زراتلم يومين بل دالایده هغه راوت زتاننل زیللم دې دې کیږي نو کله زمندینه تا ګلره کړیږي مای زمہ کاریکونه نه راځه دا څه مونږیان لالو ما نه رااله غدا څو په ننن باران مای تاسو کوم زمدا تو په جنه راغلی یو څه ديشه او موږ کاټ وکړل مین کرامل کاټ نه کړ هته تا نه راځه خپل کتابه دې ما اوت نه لورته تا څه پزان څور کړی و چې د تاور ته لږه کېدې چې طالبان په خاص د پولیسي روز کې طالبان نو پولیسو انګلزی راولېګ نو تا وی نه شي طالبان ما ته انګلزی زاو چې له یوه لوري کېږي نو پولیس به پوښتنه طالبان له رول وی نه شي دا غوې طالبان یې ګرشار پر قانې ته وټلو نو زارې جن په نوې کېد پولیس او واځه کول به یو کبه په څیر نه وټلو نه یې ثاني دارونه دا صدایور کولا یا او تالے گو اکتو او تیٹ شاید او تیٹ شاید تاندازی سورجی راکو اچھا چھتا تانینا ایت پرمثار آتا او او داولیت پیجیز باری نیما را زان باری کراید او ترپرسو کراید او باری زان نا باری کراید او تیجیز باری نیما ماتا گنا نیستے او لی پایتا ایتا پیس څای دي په سوچونو لاته ورکړه د تاولیس د څه ته نه داوی ساری نه غلطي وایي تاسو باندې کړل او راست ته باندې او صافي ته باندې زار ته کې در سخت بې معنی ته باندې الله یې مې جنې رحم خدای راځو سوا دیمون نشو ادا الله عذاب نه جنشه غم دونه کوي غني دونه درا دانه چې جماعه غم مطابق قرآن او سنت نوی با کلګل دل پکی به نو د الله تعالی کوړه بګنه والا الله دې مه ربان سورتی توبت کې الله شافول اپ د پیغمبر تر نو دی اول کړه پدونه سنځه به نو الله ایتباور کته شيخه تدریج پدونه سنځه به تیینه ایتباور بaje پای دونه چې ته ما ها ایته کړو جنم جوړتاس دلم ګوالا خبر ده ورته کوي بالن وشا په کې مې رسې ایډه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم من, من, من, من شر ما خلق من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الناس ملك الناس اله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما كش ياتيك حاله المؤمن بيانش نقوس اراعه المساله اخر مساله اځینه یاست اعداده وا الله یو دی سم یو دی یو ثاني نداشي یو دی الله هو سمات الله له حاجت سره کولو لاس کولی شي دا رو درکول شي خو شفا دولت درکول شي خو هغه نشي کولای الله حاجت سره کوي ذاته ذات کی حاجت سره کوي هغه دعا سي اللہ چندرچا جانن چین ندن جانن چین انیشت ایدلاللہ وصفت دخوای توب کے سوک خوف میں سل دخوای توب بغیر سرگ و رضم دادا اللہ مخلوقات نیشن لیے بغیر سرگ اور بغیر دخونگر و رضم دادا اللہ کار دے حاضر ترہ سیدن دادا اللہ کار دے و دیش صفتوں کے دادا اللہ کار دے خوایا پناہوان پر عبدش اور دشا سے کہیناکوږي کی اور دشا پہ کوچ اتهونکو نا پمجھي تسو کہ دشا غاغت سون کینال اسل کله تفصیل کرے مصالح سوچ دينا فطاری یاو غاس کز مکن نرمی کز مر کا نرمی و صاف فصل غوننه کی مځے دا اشارہ کا دربد الفلاح الله تعالى چې نرم کا اتابو کی توخم دا فلانو کار دل توخم دیو کار اور هغه شی خراب فیشای شواک گڑا بیزای شواک غیش و اوف شاک چه سا فضل لغینا بچی نستاد ایمان د اشمن نعتار ملاو شیطان ده نو من شر ما خلق اللہ ما زین کی قرآن واشو او من شر ما خلق اللہ شیطان ضرور ده و تود اغنم ضرور ده نو دویمی خواست ما صلح شواک درین فاصل دگری بیزین لبچکو شپور ده کرده او بخور باور که او بخور ورنه که تیاره پیراشی یا جلب کیو شی نو وطن کیجی نو دې پامین شرقاتی کوس کرے سره جوړ دیږي الله زما پزين تیار مرا ولی چې زه وطن تلاشم حضرت دین غافل چې ما به به د ګونم زه یا شرکیات کوم سره سره دیو کاټس لیکن پروپګند نظر چې د فلانی د باغ خټه کی کارولي نو کله غات ناراضی الله دغه خلکو د شر نه ځم ما اوسه کې چې ما خامخا بد نه مې زیات تونه نه خیرات نه مني همانا خلک ترای سره اوسه د پیار لیکن دښمن لري او یو ور سره الله چې ما د خپلو دښمنایو کې ولنه چې دغه د دنیا او عمر کې په شر کې پیو دم راته دې سې دونه څه کې بیا هوا فناوان پرد مغلقات قادر دمغلقات حج، حجت رواد مغلقات اللہ تعباللل چه ظالم تمالکھے اور تاتا میره جودا دشارت وزشیت ان کی پچ چه وزشیت ایک پسینون در خلق کے من الجنگت والناس الحمدللہ برعالمین لعث حمدنو دے اللہ چه ترد مغلقاتے فاتحہ کے خلاصا و بقاہ کے کې مدامینو اول توحید یا رسالت ادف دے شوئے خوضات گیر پارا جہاد دجهاد دریمندرا دمجاری اصلاح د ملک امن او د کور اصلاح د ان فار امام کی پهول مسئله اعتراض چې سام د صای توګه سره داګه جواب هغه بنداو نصراله غلط هېدی داسې کړې او دغه ویسه کې د پایکای د کتابوی پیندل او جماعت تنظیم دغه څلور قوانين عقیده ایمان قانون سنت قران ارکان فال اعمال لطایې ادوارات یا عقیده درست اشو د سرتې وې ساحه کې زګند ته ورو ده کې اتل سره کار پمند او تا کار پمند راای کی اخه کې دا غوړو خپل تفصیل چې ما شوه د ښای زو اڅینو وې خامخپاس نمائندګې د هل حرمت یا حلال هغه کې الله تعالی کریم او بندیان چې په ځان بندای چې تو مونږ څو سپین دانې اعلان کوي دایګی نظر ز الله کوي ان د مخلوقو کې صورت لا سیسه او پای تلوي سره جانان کې غم مسلې شرک انتقادی یو صلی الله تعالی علیہ وسلم کې اشرک پھیلی اخر قاری جلل اراض کې دې مسلې ذمتنګو رد شرک اتباعه منځله وې اپاریش پغوا کا ثقدنوز خود ثاله لغو او سایه قدم صالح مسلام دائمه غزر ذکر چې مسله بیان کا انفال کے دله جنگو کئ پکلارمه کېنا شفق قادی فلمزیایون دې نامونه سره براه کې د خلکو مشرقین لاغیت اسمونہ آل کتاب دا غی پلی تے ګن گن سفات ادام امینان اکسیمونہ چې چی دےوکو نجہاد دے لہوکا چی در شرق جب کسی رنگے جرد دھاؤ ویقولونہ اولائی شفعاونہ انداللہ مشرق وی جادے صلاح سنکے ملللانا دا غیرد او پاغے ودلائل سرد اسبات کتاب حضرت نو علیہ السلام ایوز ترقیب کم دیو نصر سورة عود کے سلور مسئلے عبادت زمان پکا دے اللہ تعبدو اللہ علم پارشدین ادو مسئلے زرقہ کا تنگیم مکوا انت علا بینت ان اپنی واسیات ستا آخر کے خلاصات ستا حال پشاند یوسف دے حضرت مفصل واقعی بیان کا رات کے نظر شرف الدعا لहू دعوت الحق اخراج الله خالق زندارشی ابو دین پارشی اما تو صاحب دین پارشی اکل ریتابه دا لहू دعوت الحق اباد لال ابراهيم کي لرد علم سروز علا ترقي في تذيه هجر کي نموني دادا نال کي پتا صاحب راغ نه غلالي عقلي ار چه ما پیدا کړيدي بني اسرائيل کي دا صدور مور چې مرتکب دغه مصحف اراغ ور دي شرک نه ا حضرت خیعر الله اب دې دې د هر کسو علي پور ټوکې سورتی کاف کې عالم الغيب زين اصحاب کاف دې چې نشا خزر نور در کنهنده له غيب السماوات مريم کې متصرف زين انبياء دې ماته محتاج هر څې ماته محتاج ساه کې قطيو بالمصاع پټول مصيبت نه راغلي دي حاجت رازم انبياء کې اتره څنګه دي ټول محتاج حاضر نبي دې شلف دعا قانون يذون توڑ ما تر اطلب، حج کے ردنشل کے فیلی، ادھے مشیقین رات سام، اوگید اپاری جیاز، مومنین کے بیتر چفار، نور کے اطف ادھے فاشا، فاشا بسنگ چیل کیئے، یودا رحم کوئی پبائیمان، ناکار اکارو نکئی، نیک بدنام نکئی، اچاچی درو ہوئی لیان، ابیاخ مبادی سب آس، پردیکور تمزئی، برم گو رئی، خدیر گو وان تهل اادارنګې انکه دبی نیاز کوي وان ګو لا ماس اپاګې دلایله سرته فرقان چې سرور مقاصد بیا بیا او نغذ زالا سوزلا زلوا زلوا زلوا زلوا ته دا بیا بیا ذکر کړو او هغه دلال شورای تفصیل او آیات سفاو د بیا یې سويینو نو ملک عالم الغیب دې موسی علیه السلام تاسو ته خبر میشه او سليمان د مملکته بلخس نګابل میشه سلام اچي ازوړ کوم بس میکو صالح او بس میکلو سلام علی ابال نبی النصف قصص د ایسیس ساه هر پسند بنسایلو دې او کله نور په کوم چکه غون میتاباخه او کې او زجر هر ثبوت کې پتا زهو مصیبتونه راځي ز خپل بغل حرام کړ ز خپل کار موایا زمشتینګیرو نا زمغه او مناص مصیبت وسوری پشان کووینو واک می سوری د کووینو مصیبت پسنګی ابراهیم اور دغوردل شو مګ نوخل شو حواله د جاهدینو رونکه د لاک لیا رحمان ک دری دلال هم سیدک خلاصا مارکوم منذریم ولی و لا شفیع عذاب کی ترتیب پمانځلا هغری مثال سبا کې د شپ زیمدار دی نه دی ما لهم نشت دیل احتیار فی السماوات اولا فی الارض و ما لهم فی امامن شرط واددار ندی تصادار ندی معاوین میندی ذمہ دار قیمی ندی فاکیبت اضنونہ او فاتح کے الحمدللہ لا الہ اللہ لہو الملک اپاگئی دلائی سیاسیر کیا حق پر اسم چکاوالی بید اللہ نے بلکا اصلاح نشت دیل صحفات کے فرشتی آجل جنات آجل انبیاء آجل او صحفات کتنش آجل ن مصیبت دعود سر ایمان اوضایوب علیہ السلام کو اشپس پی تفریح زمر کے دلائل اوضا شرک درین جل دائم پسنگنگنی دیکھتے مانا کودہم اللہ دیو قربونا الاللہ ازدان صاحب منگ اللہ تنزی کئی اپا آگئے وہ مومن کے نظر شرک دعا اوضا حق بیان اگر رجل مومن سن بیان کرواج اللہ خامی مسجدہ کے تلور شو بے نپویگو ستابا خبرہ دا کتاب سره یو کې یو زندوري اړه کې شورا کې غنوري دي شبي دا خبرې کې په ښاینه نه کوي هم کتاب لري ساګلاس هم بیا او مولیا نه ساګلاس خدای جوګنا زخرش کې د منګا قازي لايم لكل دین من دونیشوا او زمونږ پرانیک دین اپا غیرت او پرانیک نماننګ ابراهیم صاحب او پلاز حضرت ذکر کوي موسی صاحب او مشر حضرت کوي عیسی صاحب او امام حضرت دخان چه داورم یا لاغ نی مارانان ماران مورن چهان اسو فدنی کیرا سره کی زم دن سفاله لاغ جواب سمج انناس علا شیه کنه مفتله اه اخاق کی دزی شنگ نجات صلوا الله علی رسول ن تقدم من ذلیل الله قربانا علی اصل ثابت شه شروع محمد بی چه اول بیاج دیر کے مناطقان فتح بشاعت حجرات کی اداوی صبا قاب زالیات تور کی اس بات سے قیمت بالترقی شدارک الغروج اوہ چل دی انہا عذاب ربک اللہ و آقیر عذاب برحجی اوہ عذاب چوہتی جی مالو من دافع انجم کے رد شرک اتقالی قمر کے نمونی اور رحمان اوہ اکر کے رد شرک پھیلی سورت حضیر نے تنمان پوری پدلت سورتون کی جاد و انفاق ہو عمل کے رد شرک پھیلی نون کے ترقیب حقا و مالی کے تقریب اور سورتون کی د مضامین کې ترګې ویر القرآن او مضامین کې ترکیب او تجزیه سوره تکامت نه تعالی ذل سوره تون بهتر شي ا دانا ان تر سوره د راہ کولی دا خپل سوره نو پای کې مضامین القرآن حضرت دانه په داسې سورې نه مختصر مختصل الحمدلله رب العالمین لاک حمدنا الله او اجدار اتو اجدار د کائنات سارو رحمتونه دی الله هدینا صراط المستقیم الله من تک ب ایمان فتوی لا دا هم دلار بغیر مجوز کې قضاب کې شي سره د کوې نوی باندې شي بل تعلین الله موږ دین او ساته واخر داوان نه څنګه راځي ورته ورته به ان شاء د ځایت پرد ذکر وکم اخر که